Розділ 23 Впродовж усієї дороги до церкви Джубал намагався застерегти Майка. Але від чого саме Майк так і не зрозумів. Він слухав, як завжди. Слухав, проте краєвид під ними теж перевертав його увагу. І Майк знайшов вихід, запам'ятовуючи усе, що говорив Джубал. — Послухай, ну хлопче, — вмовляв він, — ці фостеріти полюють на твої гроші. У цьому немає нічого дивного, на твої гроші полюватимуть усі. Тобі ж треба залишатися непорушним. Через твої статки та престиж того факту, що людина з Марса приєднався до їхньої церкви, вони захочуть вплинути на тебе, і ти повинен поводитись обережно. Перепрошую. Прокляття, здається, ти мене не слухав. Вибач, Джубале. Що ж, погляньмо на це під іншим кутом. Релігія – це втіха для багатьох людей. Можливо й таке, що якась релігія десь там і справді – сама істинна правда. Проте у більшості випадків бути релігійним означає лише одну з форм самовдоволення. Біблійний пояс віри, в якому я ріс, підтримував у мені думку, що я кращий за решту світу. Я був врятований, а вони прокляті. Ми благословенні, а решта – язичники. А під'язичниками вони розуміли таких людей, як наш брат Махмуд. Я хочу сказати, що неосвічений дурний селюк, який рідко мився та сіяв хліб за фазами місяця, міг декларувати, нібито він знає остаточні відповіді Всесвіту. І вони дали йому право дивитися на усіх інших з погордою. Наш псалтир насичений такою зверхністю, безглуздістю, чванливістю, самовдоволеністю від того, як затишно нам зі всемогутнім якої високої думки він про нас, та яке пекло чекає на всіх інших у судний день. Ми підтримували лише одну справжню торгову марку. «Джубале», – різко сказала Джил. «Він не грокає цього». «Що?» «Вибач, я відволікся від теми. Мої люди намагалися зробити з мене проповідника, і їм майже це вдалося. Гадаю, що це все ще помітно». «Так. Не втручайся, дитинко». Я став би гарним проповідником, якби не припустився фатальної дурниці. Не почав читати все, до чого могли дотягнутися мої руки. Лише з більшою краплиною самовпевненості, та завдяки щедрій допомозі неосвіченості я міг би стати відомим євангелістом. Та що там, це місце, куди ми сьогодні прямуємо, Носило б назву «Храм Архангела Джубала». Джил скривилася. «Джубала, будь ласка, ми щойно поїли». «Я серйозно. Впевнена людина знає, що бреше. Це обмежує її певними рамками. А успішніший шаман спочатку зв'язує себе. Він вірить у те, що говорить. І така віра заражає. Його ці рамки не обмежують. Проте мені не вистачило необхідної впевненості у своїй непогрішимості. Я ніколи не зміг би стати пастором. У кращому разі – лише критиком». «Пророком четвертого сорту, який би страждав від ілюзії статі». Джубал гмикнув. «Це й турбує мене у фостерітах, Джил. Я думаю, що вони надзвичайно відверті. А ти і я знаємо, що Майк легко купується на чесність». «Як ви думаєте, що вони спробують з ним зробити?» «Навернути, звичайно ж. А потім прибрати до рук його багатство». «Я думала, що ви оформили все так, що це нікому не вдасться». Ні, я лише оформив все так, що ніхто не зможе відібрати у майка статки проти його волі. Звичайно, він не зможе віддати їх так, щоб у це не втрутився уряд. Але віддати гроші церкві, особливо церкві, що має таку політичну силу, як фостеріти, це зовсім інша справа. Не розумію, чому. Жубал зітхнув. Моя Люба, релігія – це сфера, фактично розташована поза законами. Церква може робити будь-що, що не під силу жодній іншої людській організації. У церкви немає обмежень. Вона не сплачує податки і не повинна вести письмові записи. Має імунітет до обшуків, перевірок чи оглядів. А ще церква – це будь-що, що називає себе церквою. Були спроби провести межу між справжніми релігіями, яким давали такий імунітет, і культами. Це неможливо, бо легше заснувати державну релігію а таке лікування гірше від власних хвороби. У будь-якому разі ми цього не зробили. Тому, згідно з тим, що залишилося від старої Конституції Сполучених Штатів, а також з договором Федерації, церкви рівні, і вони мають однаковий імунітет. Особливо, якщо вони становлять великий блок виборців. Якщо Майка навернуть у фостерізм, і він напише заповіт на користь своєї церкви, то згодом вирушить на небеса на котромусь світанку. А так і буде, щоб припасувати все під правильну тавтологію. Так само законно, як церква у неділю. О, Господи, я думала, що він нарешті у безпеці. По цей бік могили безпеки не існує. Що ж, що ми з цими робитимемо, Джубале? Нічого, лише хвилюватимемося, і все. Майка зберіг їхню розмову, навіть не намагаючись її грокнути. Він розпізнав тему як одну з геть простих у його власній мові, проте неймовірно слизьких в англійській. Оскільки йому не вдалося досягти взаємного грокання з приводу цієї теми, навіть з братом Махмудом, з його, за взаємною згодою, неідеальним ідеальним перекладом всеохопної марсіанської ідеї «Ти є Бог». Він просто чекав, поки грокання стане можливим. Він знав, що очікування цього разу буде виправданим. Брат Джил вивчала його мову, і він зможе все й пояснити. Вони грокнуть це разом. Тим часом краєвид під ними викликав безкінечний захват, і Майк мав намір отримати новий досвід. Він очікував, чи сподівався, що зустрінеться з людськими старішинами. Сенатор Том Бун зустрів їх на платформі «Приземлення». Вітаю вас, люди. Нехай Господь благословить вас у цей священний день. Містер Сміт, радий знову вас бачити. І вас також, доктора. Він витягнув з рота сигару та подивився на Джил. А ця юна леді, хіба я не бачу вас у палаці? Так, сенаторе, я Джил Бордмен. Так я й думав. Ви врятовані? Думаю, що ні. Що ж, ніколи не пізно. Ми були б неймовірно щасливі, якби ви відвідали службу для шукачів у зовнішньому храмі. Я б знайшов для вас Янгола-охоронця, щоб він скеровував вас. Містер Сміт і Док, звісно ж, підуть у святилище. Сенатор озирнувся. Сенаторе, що Доку? Якщо міс Бордмен не може зайти у святилище, то мені здається нам краще відвідати службу для шукачів. Вона його медсестра та перекладач. Бун здавався трохи занепокоєним. «Він хворий? Не схоже. І навіщо йому перекладач? Він говорить англійською, я сам чув». Джубал знизав плечіма. «Як його лікар, я хотів би мати під рукою медсестру, якщо раптом виникне така потреба. Містер Сміт недостатньо добре простосований до умов цієї планети. Перекладач може не знадобитися, проте чому б не запитати його самого?» «Майку, ти хочеш, щоб Джил пішла з нами?» «Так, Джубале». «Але... дуже добре, містере Сміт». Бун знову дістав сигару, ставив два пальці в рот і свиснув. «Херовиме, сюди!» Дуже швидко прибіг якийсь хлопчисько, підліткового віку. Він був вбираний у коротку мантію, трико, туфлі і мав щось на кшталт голубиних крил, прикріплених у розкритому вигляді за його плечима. На непокритій голові була ціла копиця тугих золотавих кучерів. Хлопець радісно посміхався. Джил думала, що він був привабливим не менше від реклами імберного Елю. Бун наказав. «Лети в офіс святилища і перекажи черговому наглядачу, що я хочу, щоб довері святилища зараз же відправили ще один значок паломника. Умовне слово «Марс». «Марс». Повторив хлопчик. по віддав честь Буну, розвернувся і виконав стрімкий, десь у 60 футів, стрибок над головами натовпу. Джилл зрозуміла, чому коротка мантія виглядала такою об'ємною. Вона приховувала портативний перестрій для стрибків. — Треба бути обережним з тими значками, — зауважив Бун. Ви б здивувалися, почувши, як багато грішників хотіли б прослизнути всередину і спробувати трохи Божої радості, не змивши спершу з себе гріхів. Зараз, поки ми чекатимемо на третій значок, прогуляємося, оглядаючи цікаві місця. Радий, що ви приїхали раніше. Вони протиснулися крізь натовп. Зайшли до величезної будівлі, де опинилися в довгому високому коридорі. Бун зупинився. Я хочу, щоб ви звернули увагу на одну річ. Економіка присутня в усьому, навіть у праці господа. Будь-який турист, який приходить сюди, незалежно від того, чи відвідує він служби шукачів чи ні, а ці служби тривають 24 години на добу, мусить пройти саме цим шляхом. Що він тут бачить? Всі ці радісні можливості. Бун вказав рукою на гральні автомати вздовж стіни у коридорі. «Барта закусочно, в кінці. Він не зможе навіть випити води, не прийнявши цей виклик. І дозвольте сказати, що рідко який грішник може пройти до кінця, не втративши решту. Проте ми не беремо гроші просто так. Ми даємо щось натомість. Ось погляньте». Бун проштовхався до автомата і торкнувся плеча жінки, що грала. На шиї у неї висів вінок фостерітів. Вона підняла очі, і її роздратування змінилося посмішкою. «Звісно, єпископе!» «Благословляю тебе! Тобі це врахують!» Бун підійшов до автомату і згодував йому четвертак. Немає значення, чи окупиться це мирськими товарами чи ні, адже грішники, котрі грають на цих автоматах, завжди отримують благословення з відповідним текстом на пам'ять. Автомат притих, а у віконечках в лінію вишикувалося. «Бог спостерігає за тобою». «У цьому випадку виграш три до одного», – жваво сказав Бун і виловив нагороду зі слоту. «А ось текст на пам'ять». Він розгорнув добутий з отвору сувій і передав його джил. «Тримайте, юна леді, і подумайте над цим». Перед тим, як покласти совій до сумочки, Джил мимоволі прочитала його. «Живіт грішника, наповнений нечистотами». Н.О. 22.17 «Ви помітите, – продовжував Бун, – що сплата тут відбувається жетонами, а не монетами, а обмінник розташований в барі, і є безліч можливостей зробити пожертву на благодійність та інші добрі справи». Тож грішник, ймовірно, щось пожертвує. Кожного разу з благословенням та супровідним текстом. Сукупний ефект величезний. Справді величезний. Багато хто з наших найстаранніших і найбільш благочестивих прихожан починали саме у цій кімнаті. «Не сумніваюся», – погодився Джубал. «Особливо, якщо вони зривали джекпот». Ви розумієте, кожна комбінація – це певне речення благословення. Всі, окрім джекпоту, це три святих ока. Скажу вам, що коли глянути на лінію утворену з цих очей, вся манна небесна падає вниз, і це справді змушує їх замислитися. Інколи вони не притомнюють. Ось містер Сміт. Бун запропонував майку один із жетонів, якими щойно з ним розплатився автомат. «Скористайтеся ним!» Майк вагався. Джубал швидко взяв запропонований жетон. Чорт, він не хотів, щоб хлопець впіймався на гачок однорукого бандита. «Краще я спробую, сенаторе!» Він кинув жетону автомат. Майк справді не мав наміру щонебудь робити. Він трохи розтягнув своє відчуття часу і обережно подумки помацав автомат намагаючись зрозуміти, що він робить і чому вони зупинилися, щоб на нього подивитися. Майк був надто сором'язливий, щоб грати самому. Проте, коли Джубало пустив жетон, Майк подивився на циліндри, що крутилися, і помітив на кожному окремі картинки, міркуючи над тим, що джекпот – це коли всі три вишикуються у ряд. З того, що він знав, це слово мало лише три значення – і жодне з них не здавалося йому прийнятним. Трішки усе це обміркувавши, і точно без наміру викликати будь-яке хвилювання, він сповільнив, а потім зупинив кожне колесо так, щоб дивилося через віконечко саме око. Задзвонів дзвоник. Хор заспівав осанну. Автомат замиготів і почав видавати жетони. У приймальник та у чашу під ним, спеціально приготовану саме для такого випадку. Здавалося, Бун був у захваті. «Що ж, благословенні будьте! Доку, сьогодні ваш день. Ось я допоможу, звалю комусь забрати джекпот». Він не став чекати на Джубала, підняв з кубки один жетон і кинув його в автомат. Майка зацікавило, чому все саме так сталося, тож він знову вишукував три ока. Відбулося все те ж саме, з тією різницею, що потік жетонів – Перетворився на струмок. Бун витріщився на автомат. «Що ж, я буду благословенний. Джекпот двічі підряд. Так бути не може. Та не зважайте. Це сталося, і я простежу за тим, щоб вам виплатили обидві нагороди». Він швидко вкинув ще один жетон. Майк все ще хотів побачити, чому це називалось джекпотом. Очі знову вишукувались в один ряд. Бун витріщився на них. Несподівано Джил стиснула Майкову руку і прошепотіла. «Майку, припини!» «Але ж, Джил, я спостерігав. Не говори про це, просто припини. Або ти просто дочекаєшся, що я заберу тебе додому». Бун повільно промовив. «Я не наважуюся назвати це дивом». Ймовірно, автомат потрібно відремонтувати. І він вигукнув. Харувиме, сюди! Після чого додав. У будь-якому разі нам слід спробувати востаннє. І кинув ще один жетон. Без допомоги майка коліщатка повільно зупинилися, склавшись у «Фостер любить тебе». І автомат марно намагався видобути ще десять жетонів. Старший за попереднього Херувим із пригладженим чорним волоссям підійшов до них і сказав. «Щасливого дня! Вам потрібна допомога?» «Три джекпоти», – сказав йому Бун. «Три?» «Ти не чув музики? Оглухнув? Ми будемо в барі. Принеси гроші туди, і нехай хтось перевірить автомат». «Так, єпископе». Херувим залишився чухати потилицю. Абун Бун поспішив провести їх через кімнату радості, до бару, розташованого в кінці коридору. «Потрібно забрати вас звідси», – весело сказав Бун, – «до того, як ви зумієте розорити церкву». «Доку, вам завжди так щастить?» «Завжди», – спокійно відповів Гаршоу. Він не дивився на майка і навіть не збирався цього робити. Він сказав собі, що не знав, що хлопець має до цього якийсь стосунок. Проте надзвичайно сильно бажав, щоб це покарання господня закінчилося, і вони швидше повернулися додому. Бун привів їх до довгої стійки бару з позначкою «Зарезервовано» і сказав. — Ось так. Чи юна леді бажає присісти? — Мені і так добре. — Якщо ви ще хоч раз назвете мене юною леді, я спущу на вас майка. До них поспішив бармен. Щасливого дня! «Вам як звичайно, єпископе?» «Подвійну». «А ви що будете, доку?» «А містер Сміт?» «Не соромтесь, ви гості верховного єпископа». «Бренді, будь ласка, з водою». «Бренді, будь ласка», – повторив Майк. Подумав і додав. «Мені без води». Правда полягала в тому, що вода життя була необов'язковою у водній церемонії. Проте він не хотів пити воду саме тут. «Оце так витримка», – ще розказав Бун. «Правильний характер з хорошою витримкою. Без води. Зрозуміли?» «Це жарт». Він шпигонув Джубала під ребро. «А що ж для юної леді? Коли? Молока для ваших рум'яних щічок? Чи бажаєте справжнього напою радісного дня разом з дорослими?» «Сенаторе», – обережно сказала Джил. «Чи поширюється ваша гостинність на Мартіні?» «Звісно ж. Найкраще Мартіні в світі саме тут. Ми зовсім не використовуємо вермут. Замість цього благословляємо напій. Подвійне Мартіні для юної леді. Будь благословенний, синку, і зроби це швидко». Він повернувся до інших. «У нас мало часу». Потім ми віддамо шану архангелу Фостеру і прийдемо до святилища саме вчасно, щоб почути Верховного єпископа. Принесли напої та виграш. Вони випали з благословенням Буна, після чого той по-дружньому сперечався з Джубалом про три сотні доларів, які щойно принесли. Наполягаючи на тому, що всі три виграшні належать Джубалові, навіть попри те, що Бун кинув жетон в друге та в третє. Джубал вирішив суперечку тим, що згріб усі гроші та опустив їх у чашу для пожертв, що стояла поруч з ними на стійці. Бун схвально кивнув. «Це дуже люб'язно, доку. Ми можемо вас врятувати. Ще по одній, друзяки?» Джил сподівалася, що хтось погодиться. Мартіні був несмачний, і вона вирішила, що його розбавили водою. Тим не менше, алкоголь розпалив у ній вогник терпимості. Але всі мовчали, тож вона пішла вслід за Буном, коли він повів їх геть сходами вгору. Повз вивіску шукачам та грішникам категорично заборонено перебувати на цьому рівні. Це про тебе. За цим написом були важкі грачасті ворота. Бун промовив. «Єпископ Бун і троє паломників». «Гості Верховного Єпископа!» Ворота відчинилися. Він провів їх вигнутими сходами до кімнати. Це була досить велика кімната, розкішно обставлена у стилі, який нагадав Джубалу вітальню похоронного бюро, хоча тут звучала весела музика. Базова тема скидалася на джингл-беллс, проте до неї додали ритми конго, а переробку так прикрасили, що вгадати основу, напевно, було важко. Джилл музика сподобалася, і вона зрозуміла, що ці звуки викликали у ній бажання танцювати. Дальність стіна кімнати була цілковито скляною, тому складалося враження, що її там і зовсім немає. Бун жваво промовив. «Ось ми і прийшли сюди, люди, до присутності». Він опустився на коліна обличчям до скляної стіни. «На відміну від мене, ви не повинні кланятися. Ви паломники. Проте ви можете це зробити, якщо від цього вам стане краще. Більшість паломників так і роблять. Ось тут він є, як був тоді, коли його покликали на небеса». Бун змахнув сигарою. «Хіба він не виглядає природним?» Збережена завдяки диву, його плоть тлінна. Саме на ось цьому стільці він сидів, коли писав свої послання. І саме у такому положенні він був, коли відправився у рай. Він ніколи не рухався, і його ніхто не чіпав. Ми просто побудували довкола нього храм, звичайно ж, прибравши стару церкву. Проте ми зберегли її святі камені. Неподалік, на відстані десь двадцяти футів, у великому кріслі, дуже схожому на трон, обличчям до них сидів літній чоловік. І він здавався живим. Джилвін дуже нагадував старого козла, який був на фермі, де вона проводила літні канікули у дитинстві. Так, навіть відкопили на нижня губа. Підстрижені бакенбарди та лютий, неспокійний погляд. Джил відчула, що шкірою пробігли мурашки. Архангел Фостер змушував її нервувати. Майк сказав до неї Марсіанською. «Мій брате, це старішина?» «Я не знаю, Майку. Вони кажуть, що так». Він відповів Марсіанською. «Я не грокаю тут старішину». «Я не знаю, я ж сказала тобі». «Я грокаю неправильність». «Майку, пам'ятай». «Так, Джил». Бун запитав. «Що він говорить, юна леді? Про що ви запитуєте, містере Сміт?» Джил швидко відповіла. «Нічого суттєвого, сенаторе. Я можу вийти? Мені зле». Вона знову глянула на труп. Над ним підіймалися клуби диму, а один промінь світла завжди пробивався крізь них, щоб освітити його обличчя. Світло змінювалося, а разом з ним і обличчя. Тим часом його очі здавалися яскравими і живими. Бун заспокійливо промовив. «Інколи таке трапляється, принаймні першого разу. Але вам потрібно глянути на нього з галереї шукачів, розташованої під нами. Подивитися звідти вгору підсілковито іншу музику. Повністю. Там важка музика з інфразвуковими вкрапленнями. Я вірю в те, що вона нагадує їм про їхні гріхи. Зараз ця кімната – місце для медитації радісних думок для вищих осіб церкви. Я часто буваю тут, якщо почуваюся хоча б трохи гірше. Сиджу і близько години смакую сигару. Будь ласка, сенаторе. О, звісно ж, ви можете просто почекати ззовні, дорогенька. Містер Сміт, залишайтеся тут так довго, як захочете. Джубал запитав, «Сенаторе, а чи не краще нам піти на службу?» Тож всі вони пішли. Джил трусила і стискала руку Майка. Вона безглуздим чином злякалася, що Майк міг щось зробити з тим страхітливим експонатом. І тоді б їх лінчували, а може й гірше. Двоє охоронців у формі надзвичайно схожі на херувимську, проте значно пишніші. Загородили їм шлях з хрещеними списами, коли вони дійшли до входу у святилище. Бун докірливо сказав, «Годі, годі, ці паломники – особисті гості Верховного єпископа! Де їхні значки?» З непорозумінням розібралися, значки видали, а разом з ними і лотерейні квитки. Вічливий лакей промовив, «Сюди, єпископе!» і повів їх у гору широкими сходами до відокремленої ложі прямо навпроти сцени. Бун відійшов у бік, щоб їх пропустити. «Спочатку ви, юна леді!» А далі почалася боротьба бажань. Бун хотів сидіти поруч з Майком, щоб відповідати на його питання. Проте Гаршоу переміг, і Майка всадовили між Джил та Джубалом, а Бун сів збоку. Ложа виявилася просторою та розкішною з дуже зручними кріслами з регулюванням, попільничками для кожного та відкидними столиками для закусок, розставлених на поручні перед ними. Завдяки розміщенню на балконі вони опинилися десь у 15 футах над головами прихожан і не більше, ніж в сотні футів від вівтаря. Біля нього стояв молодий священник, який розігрівав натовп, рухаючись під музику. Він виставляв свої сильні м'язисті руки назад та вперед, і стискав кулаки. Його потужний бас час від часу приєднувався до хору. І тоді він підіймав руки, проповідуючи. «Підніміть же свої зади! Чого ви чекаєте? Не дозвольте дияволу застати вас зненацька!» Зміїний танець рухався дуже широким нефом униз, потім правим нефом, звідки, пройшовши перед вівтарем, знов вливався в центральний неф. Ноги тупали в такт з ритмічними рухами священника та синкопованою піснею хору. Раз-два-стогін. Раз-два-стогін. Джил слухала ритм і знічено зрозуміла, що, напевно, було б весело приєднатися до того танцю, оскільки все більше і більше людей робили це, керуючись глузливими репліками священника. — Хлопець подає надії, — схвально сказав Бун. Я кілька разів проповідував з ним у парі, і можу стверджувати, що він передає тобі вже підігрітий натовп. Преподобний Джах Джекермен грає у команді овнів. Ви бачили його ігри? Боюся, що ні. Я не слідкую за футболом. Справді, ви не знаєте, що втрачаєте. Що ж, впродовж сезону більшість вірян залишаються після служб. Тут вони обідують на своїх лавах, звідки потім дивляться ігри. Вся стіна за вівтарем від'їжджає, і ви дивитеся просто на найбільше стерео із будь-коли збудованих. Трансляція гри триває просто під твоїми ногами. Це значно краще, ніж дивитися її вдома. Адже дивитися гру в натовпі означає переживати значно більший захват. Він зупинився та свиснув. Агов, хорувиме, сюди!» До нього поспішив лакей. Так, єпископе. Синку, ти після того, як розсадив нас, стрибнув так швидко, що я не мав часу зробити замовлення. Вибачте, єпископе. Вибачення не відкривають тобі шлях до раю. Будь щасливий, синку, бо якщо ти залишатимеш собі цю пружину, то завжди залишатимешся на ногах. Повторімо те ж саме, люди? Добре. Він зробив замовлення та додав. Перенеси мені ще кілька сигар. Просто запитаю головного бармена. Зараз же, єпископе. Благослови тебе, синку. Тримай. Голова зміїного танцю проходила прямо під ними. Бун нахилився до билиць, склав долоні рупором і голосно вигукнув. «Доун! Аго, доун!» Жінка глянула угору. Він перехопив її погляд і жестом запросив піднятися. Вона посміхнулася. «Додай віскі до замовлення. Лети. Жінка з'явилася швидко, так само, як і напої. Бун повернув крісло у задньому ряду і поставив його перед собою, так, щоб їй було легше підійти. «Народа, познайомтеся з міс Доун Ардент. Моя люба юна леді у куточку – це міс Бордмен, а біля мене – відомий доктор Джубал Гаршоу». «Справді?» Докторе, я вважаю ваші історії просто божественними. Дякую. О, я дійсно так вважаю. Я вставила одну з ваших котушок у програвач і майже кожного вечора засинаю під неї. Найвища шана, яку письменник тільки може отримати. байдуже сказав Джубал. Досить, Доун, ставив Бун. Молодик, який сидить між нами. Містер Валентин Сміт, людина з Марса. Її очі розширилися, а рот відкрився. «О, Боже!» Бун вигукнув. «Благослови тебе, дитя! Ось це так справді несподіванка, чи не так?» Вона сказала. «Ви дійсно людина з Марса?» «Так, міс Доун Ардент». «Називай мене просто Доун. О, Боже!» Бун поляскав її по долоні. Чи ти не знаєш, що то гріх сумніватися у словах єпископа? Моя Люба, чи хотіла б допомогти направити людину з Марса до світла? О, з радістю! Звичайно ж, хотіла б, ти, прилизана сучка. Подумки сказала Джил. Вона починала все більше злитися, відколи до них приєдналася міс Ардент. На жінці була темна довга сукня, аж під шию. Проте вона анічогісінько не прикривала. Сукня була з в'язаної тканини, майже ідеально відтіняла її засмаглу шкіру. І Джил була впевнена, що шкіра під нею – це все вбрання доу, окрім самої міс Ардент, якої там було у всіх місцях забагато. Ця сукня була з умисним порівнянням скромності з екстремальним стилем. І так була вбрана майже вся жіноча половина пастви, Дехто з них під час змійного танцю, здавалося, намагався витрястись зі свого одягу. Джил подумала, що навіть попри те, що міс Гардент була одягнена, вона виглядала так, наче щойно встала з ліжка, і переймалася лише тим, щоб заповзти назад. З майком. «Досить вигинатися своєю тушою перед ним. Ти, дешева хвойдо!» Бун промовив. «Я поговорю про це з верховним єпископом, моя Люба». Зараз тобі краще спуститися назад, щоб керувати тією виставою. Джагу, потрібна твоя допомога. Вона слухняно підвелася. Так, єпископе, рада була познайомитися з вами, докторе, і міс Брод. Сподіваюся, ми з вами ще побачимося, містер Сміт. Я молитимуся про це. І вона попливла геть. Гарна дівчинка, радісно сказав Бун. «Колись бачили її вистави, докторе?» «Думаю, що ні. Що вона робить?» Здавалося, Бун не вірить своїм вухам. «Ви не знаєте?» «Ні». «Ви що, не розчули її імені?» «Це ж Доун Ардент. Вона найдорожча стриптизерка на всьому півострові Каліфорнія. Ось хто вона така. Чоловіки через неї вкорочують собі віку, і це дуже сумно». Вона працює під флуоресцентним прожектором, і до того часу, коли надходить черга взуття, світло падає лише на її обличчя. І ви дійсно не можете побачити нічого іншого. Дуже ефектно. І надзвичайно духовно. Чи можете ви повірити, дивлячись на її гарненьке личко, що колись вона була вкрай аморальною жінкою? «Я не можу в це повірити». «Що ж, але це правда». «Запитайте у неї, вона розповість. А ще краще, приходьте на очищення для шукачів. Я дам вам знати, коли вона виступатиме». Коли вона сповідається, це дає іншим жінкам сміливість встати і розповісти про свої гріхи. Доун нічого не приховує, і, звичайно ж, це теж для неї корисно – знати, що вона допомагає іншим людям. Зараз вона дуже віддана жінка». Прилітає сюди щосуботи, вночі на власному авто, після свого останнього виступу, щоб вчасно розпочати урок у недільній школі. Вона читає курс лекцій «Радість молодих чоловіків». І кількість відвідувачів, відколи вона почала цим займатися, збільшилася втричі. — У це я можу повірити, — погодився Джубал. — Скільки років цим щасливчикам, молодим чоловікам. Бун глянув на нього і розсміявся. «Ви мене не надурите, старий ви чорт. Хтось казав мені девіз занять доун ніколи не за старий, щоб лишатись юним». «Ні, справді. У вашому випадку ви не зможете відвідувати її заняття, аж поки не побачите світло, не пройдете процедуру очищення і вас не приймуть. Вибачте». Це єдина істинна церква, на відміну від тих пасток сатани, тих смердючих беззаконних ям, котрі називають себе церквами, але ведуть необачних до ідолопоклонства та подібних гидот. Ви не можете просто прийти сюди лише тому, що хочете вбити кілька годин чи сховатися від дощу. Спершу ви маєте бути врятованим. Насправді. О, попередження камер. У кожному кутку великої зали замиготіли червоні вогні. «Черга-джага! Зараз ви побачите його дійство!» До змійного танцю приєдналося ще більше добровольців, а ті кілька, що залишилися сидіти, ритмічно гляскали у долоні, підстрибуючи то вгору, то вниз. Кілька лакеїв поспішили підняти тих, хто впав. Деякі з них поводились тихо, проте інші, здебільшого жінки, Корчилися спиною в роті. Їх швидко звалювали перед вівтарем та залишали битися там, як щойно спійману рибу. Бун вказав сигарою на похмуру рудоволосу жінку. Їй було десь років сорок. Її сукня була дуже сильно порваною. «Бачите ось ту жінку? Минув уже щонайменше рік з того часу, як вона прийшла на службу, і ще не будучи одержимою духом». Інколи Архангел Фостер використовує її вуста, щоб говорити з нами. І коли це трапляється, для того, щоб утримати її, потрібна допомога чотирьох сильних прислужників. Комусь іще налити? Обслуговування бару буде трохи повільнішим, відколи увімкнулися камери, і все показують у прямому ефірі. Майк вкрай неуважно дозволив ще раз наповнити його келих. Він не поділяв огиди джил до цього видовища. Він був глибоко стурбований, коли відкрив для себе, що старішина виявився зовсім не старішиною, а просто зіпсованою їжею. І жодного старішини поблизу не було. Проте він відклав це і глибоко пив події навколо себе. Божевілля, що відбувалося внизу, було таким марсіанським засмаком що він відчував тугу за домом. Але разом з цим йому було затишно. Жодна подробиця видовища не була марсіанською. Все було зовсім іншим. Хоча він правильно грокнув, що це зближення так само справжнє, як і водна церемонія. А такої кількості та напруження він ніколи раніше не бачив за межами свого власного гнізда. Йому хотілося, щоб хтось запросив його приєднатися до цих стрибків вгору та вниз а ноги поколювало від бажання злитися з ними усіма. Він знову помітив міс Доун Ардент і намагався перехопити її погляд. Можливо, вона б запросила його. Він не розпізнавав її за розміром чи пропорціями, навіть попри те, що помітив ще коли вперше її побачив, що Доун була такого ж зросту, як і Джил, і мала майже такі ж форми та об'єми. Проте у міс Доун Ардент було своє власне обличчя, з власним болем і печаллю, з їх розвитком, похованим за її теплою посмішкою. Йому стало цікаво, чи колись міс Доун Ардент захоче розділити з ним воду, щоб стати ближчою. Сенатор-єпископ Бун змушував його бути обережним, і Майк радів, що Джубал не дозволив їм сидіти поруч. Проте Майкові було шкода, що міс Ардент відіслали геть. Міс Доун-Ардент не відчувала, що на неї дивляться. Зміїний танець потягнув її за собою. Чоловік на сцені підняв обидві руки. У величезній печері стало тихше. Несподівано він опустив руки. «Хто щасливий?» «Ми щасливі!» «Чому?» «Бог любить нас!» «Звідки ви знаєте?» «Фостер нам сказав!» Він опустився на коліна, підняв стиснутий кулак. «Послухаймо, як лев гарчить!» Прихожани гарчали, кричали, верещали, поки він керував шумом, використовуючи власний кулак, мов диригент, паличку, збільшуючи гучність, зменшуючи її, стискаючи кулак для беззвучного гарчання, яке потім несподівано виводив у крещендо, що змушувало їх балкон тремтіти. Майк відчував цей ритм на собі. Купався в ньому з таким болісним захватом, що боявся, що це зараз змусить його піти. Проте Джил сказала йому, щоб він більше ніколи такого не робив, хіба що на самоті у своїй кімнаті. Тож він контролював себе і дозволяв хвилям його омивати. Чоловік підвівся. «Наш перший гімн! – жваво сказав він. – За підтримки пекарні Манна!» творців янгольського хліба, паляниць любові з усміхненим обличчям нашого верховного єпископа на кожній упаковці та з цінним преміальним купоном, який можна отоварити у найближчій до вас церкві Нового Откровення. Брати та сестри, завтра пекарня «Манна», філіали якої розташовані по всій країні, розпочинає величезний розпродаж солодощів за зниженою ціною. Дайте завтра своїй дитині до школи об'ємну коробку з печивом архангела Фостера, кожна з яких освячена та загорнута у відповідний текст. І моліться, щоб кожний смаколик, який вона віддасть, наблизив дітей-грішників до світла. А зараз вдихнімо життя у святі слова старої, улюбленої «вперед Фостерові діти». Всі разом! «Вперед, Фостерові, дійте! Розбийте своїх ворогів! Віра на щити обладунки! Зваліть їх з ніг у бою!» Друга строфа. «Не йдіть на примирення з грішниками! Господь на нашому боці!» Майкові це так сподобалося, що він почав це перекладати, щоб обміркувати та спробувати грокнути слова. Він грокнув, що справа була не у словах. Це було зближення. Зміїний танок знову почав рухатися. Учасники маршу голосно наспівували разом з хором. Навіть ті, що були надто слабкими для того, щоб піти. Після гімну вони затамували подих, оскільки далі були оголошення, небесні послання, інша реклама та розігрування призів за лотерейними номерами. Далі прозвучав другий гімн, Підняті щасливі обличчя. За підтримки універмагу Даттл врятованого безпечного магазину, в якому були відсутні товари торговельних марок конкурентів, а в кожному відділенні за дітьми у щасливих кімнатах наглядала врятована сестра. Молодий священник підійшов аж до краю сцени і приклав долоню до вуха, прислухаючись. «Ми хочемо дігбі!» «Кого?» «Ми хочемо дігбі!» голосніше зробіть так щоб він вас почув ми хочемо дігбі лясь лясь лясь туп туп ми хочемо дігбі лясь лясь лясь туп туп так тривало далі і далі дедалі гучніше аж поки будівля не затремтіла джубал нахилився до буна і сказав ще трохи і вони зроблять те що колись зробив самсон боятися нічого відповів йому Бун, тримаючи в зубах сигару. «Будівля укріплена, вогна тривка та підтримана вірою. Крім того, її будували так, щоб вона тремтіла, Це допомагає». Вогні згасли, завіси позаду вівтаря розійшлися, і в яскравому світлі з прихованого кутка з'явився верховний єпископ, який, посміхаючись людям, потискав руки над головою. Вони відповіли йому левиним ревищем, і він послав їм поцілунки. Ідучи до кафедри, він зупинився, трохи підняв одержиму жінку, яка все ще корчилася біля вівтаря. Поцілував її в чоло, обережно поклав назад і почав було йти далі. Потім знову зупинився і впав на коліна поряд з кистлявою рудоволосою жінкою. Верховний єпископ простягнув руку, і йому звідкись одразу ж передали портативний мікрофон. Другою рукою він обійняв жінку за плечі і підніс мікрофон до її вуст. Майк не міг зрозуміти її слів. Чим би вони не були, він був переконаний у тому, що то не англійська. Проте верховний єпископ дуже швидко перекладав і коментував кожного разу, коли у жінки знову починала йти піна з рота. «Сьогодні з нами Архангел Фостер. Він дуже задоволений вами. Поцілуйте сестру справа». Архангел Фостер любить вас усіх. Поцілуйте сестру зліва. Він має особливе послання для кожного з нас, хто зібралися тут сьогодні. Жінка заговорила знову. Здавалося, Дігбі вагався. «Що то було? Голосніше, благаю!» Вона щось пробурмотіла і закричала. Дігбі підняв погляд і посміхнувся. «Його послання для паломника з іншої планети!» «Валентина Майкла Сміта! Людини з Марса!» «Де ти, Валентина Майкле? Підведися! Підведися!» Джил намагалася зупинити його, проте Джубал проборщав. «Легше зробити це, ніж опиратися їм. Дозволь йому встати, Джил. Помахай Майку. Тепер можеш сісти». Майк так і зробив, вражений почутим. Адже тепер вони вигукували «Людина з Марса!» «Людина з Марса!» Проповідь, що прозвучала далі, здавалося, теж призначалася йому. Проте, хоч він і намагався, але так нічого й не второпав. Слова були англійськими, проте більшість з них, здавалося, якось неправильно поєднали. Плюс до всього, довкола так шуміли, гучно плескаючи в долоні та вигукуючи «Алілуя» та «Щасливого дня», що це його вкрай спантеличило. Тож Майк зрадів, коли все закінчилося. Щойно проповідь закінчилася, дігбі передав службу молодому священнику і пішов. Бун підвівся. «Ходімо, люди, зараз ми прослизнемо перед натовпом». Майк пішов за ним у слід, тримаючи Джил за руку. Через якийсь час вони вже йшли майстерно виконаним арочним тунелем, залишаючи шум натовпу десь позаду. Джубал промовив. «Цим шляхом ми вийдемо на стоянку, я сказав водієві почекати». «Що?» – відповів Бун. «Так, якщо підете прямо. Проте спочатку ми зустрінемося з Верховним єпископом». «Що?» – вигукнув Джобал. «Ні, не думаю, що ми можемо. Нам час додому». Бун пильно глянув на нього. «Ви ж не це хотіли сказати. Верховний єпископ чекає на нас просто зараз». Ви не можете ось так піти. Ви повинні висловити йому повагу. Ви його гості. Джубал вагався, потім здався. Що ж, там буде не забагато людей. Цьому хлопцю вистачить вражень, як на один день. Лише верховний єпископ. Він хоче поговорити з вами особисто. Він провів їх до маленького ліфту, схованого у декораціях тунелю. Хвилиною пізніше вони вже чекали у вітальні особистих апартаментів Дігбі. Відчинилися двері, і до них поспішив Дігбі. Він уже зняв ризу і зараз був одягнений у широку мантію. Дігбі посміхався. «Вибачте, що змусив вас чекати. Мені просто потрібно було прийняти душ, оскільки я скоро їду. Ви навіть не уявляєте, як пітнієш, змагаючись з сатаною. Особливо, якщо не зупиняєшся ні на мить». «Ласкаво просимо до Господнього дому. Архангел Фостер хоче, щоб ви почувалися тут, як вдома. Він за вами спостерігає». Майк не відповів. Джубал був здивований тим, яким низьким на зріст виявився верховний єпископ. Коли він був на сцені, у його взутті були підбори? Чи, можливо, це світло так падало? Окрім цапиної борідки, яку він носив, очевидно, наслідуючи покійного Фостера, Чоловік нагадував Джубалу продавця вживаних авто. Така ж готова посмішка та теплий щирий стиль. Проте він ще був схожий на когось. На кого? Ось воно. На професора Саймона Магуса, давно спочилого чоловіка Бекківізі. Джубал трохи розслабився і відчув до священника певну теплоту. Саймон був найприємнішим негідником, якого він коли-небудь знав. Дігбі перемкнув свою чарівність на Джил. «Не падай на коліна, дочко, ми тут прості друзі!» Він сказав їй кілька слів, вразивши Джил неочікуваною обізнаністю з приводу її минулого, та переконливо додав. «Я глибоко поважаю твоє покликання, дочко. У благословенних словах архангела Фостера Бог наказує нам спочатку допомогти тілу для того, щоб душа могла шукати світло» не переймаючись хворобами плоті. «Мені відомо, що ти поки що не одна з нас. Проте твоя професія благословенна Богом. Ми разом мандруємо дорогою на небеса». Він повернувся до Джубала. «Ви також, докторе?» Архангел Фостер казав, що Господь наказує нам бути щасливими, і часто я, смертельно втомлений турботами та бідами своєї пастви, кладу свій посох і насолоджуюся безтурботною, щасливою годиною над однією з ваших історій. А потім підводжуся оновленим і готовим до бою». Хм, «Дякую, єпископе. Я серйозно мав на увазі саме це. Я знайшов ваш запис на небесах». «Зараз, зараз не зважайте. Я знаю, що ви скептик, проте дозвольте мені сказати. Навіть сатана має певне призначення у великому плані Господа» вам просто ще не час навернутися. Вашим смутком, стражданнями та болем виплатите радість для інших людей. Все це записано на вашій сторінці великої книги. Тепер прошу. Я запросив вас сюди не для того, щоб сперечатися про термінологію. Ми ніколи ні з ким не сперечаємося. Ми чекаємо, поки люди самі побачать світло, і тоді вітаємо їх. Проте сьогодні ми просто разом насолодимося годиною радості». Потім дігбі взявся господарювати, наче лише цим і займався впродовж всього життя. Джубал був змушений визнати, що говірливий шахрай був прекрасним господарем, а його кава, лікар та їжа були неперевершеними. Джубал помітив, що Майк починав сильно дратуватися. Особливо тоді, коли Дігбі майстерно відбив його від гурту і почав говорити з ним наодинці. Ну що ж, нехай хлопець звикає знайомитися з людьми та говорити з ними сам, без Джубала чи Джилл, без сторонньої підтримки. Бун показував Джилл деякі реліквії Фостера у скляному футлярі в іншому кутку кімнати. Джубал з легким задоволенням стиха спостерігав за її очевидною байдужістю намазуючи на тост паштет з гусячої печінки. Почув, як клацнув замок, і обернувся. Дігбі та Майк щезли. «Куди вони пішли, сенаторе?» «Що? Ви про що, докторе?» «Єпископ Дігбі та містер Сміт. Де вони?» Бун озирнувся і, здається, помітив зачинені двері. «О, вони просто вийшли на хвилинку». Це маленька скромна кімнатка, яку використовують для приватних розмов. Ви там були, хіба ні? Коли верховний єпископ показував вам тут усе? М -м так. Це маленька кімната, у якій не було нічого, окрім стільця на підвищенні. Трону виправив себе Джубал, посміхнувшись сам до себе. І подушечки для колін. Джубалу стало цікаво, хто сяде на трон, а хто стане навколішки. Якщо цей показний єпископ спробує сперечатися з майком з приводу релігії, то буде дуже здивований його реакцією. Сподіваюся, що вони недовго там пробудуть, але нам справді час повертатися. Сумніваюся, що вони затримаються. Можливо, містер Сміт захотів поговорити на одинці. Люди часто так роблять, а верховний єпископ у цьому дуже щедрий. Послухайте, я подзвоню на стоянку і попрошу, щоб ваше авто чекало на вас прямо в кінці коридору, де ми сіли в ліфт. Це особистий вхід верховного єпископа. Збереже добрих десять хвилин. Це напрочуд люб'язно з вашого боку. Тож, якщо містер Сміт має щось на душі, у чому хоче сповідатися, ми не будемо його підганяти. Я вийду, щоб зателефонувати. Бун вийшов. Потім до нього підійшла Джил і стурбовано сказала, Джубала, мені це не подобається. Думаю, що нам навмисно задурили голову, щоб дігбі міг залишитися наодинці з Майком і попрацювати над ним». Впевнений, що так і було. «І? Вони не мають на це жодного права. Я збираюся зайти до них і сказати Майкові, що нам час іти». «Опануй себе. Ти нагадуєш мені квочку». Це зовсім не одна і те, що мати на хвості СС. І Майк тепер значно обережніший. Тут не буде жодних бойовиків. Джубал посміхнувся. Мені здається, що коли Дігбі намагатиметься навернути Майка, все закінчиться тим, що Майк сам наверне його. Майкових думок дуже важко позбутися. Мені все одно це не подобається. Розслабся, Допоможи собі безкоштовною їжею. Я не голодна. «Що ж, а я голодний. Якщо я почну відмовлятися від безкоштовної їжі, мене викинуть з гільдії авторів». Він поклав тоненький шматочок віргінської шинки на хліб з маслом. Додав ще кілька. Жодного синте. Прожував цей нестійкий зікурат і облизав майонез з пальців. Через десять хвилин Бун так і не повернувся. Тоді Джил різко сказала. «Джубала, я більше не збираюся бути ввічливою». Я зараз витягну майка звідти. Вперед. Вона підійшла до дверей. Джобала, вони замкнені. Так і має бути. Ну і що мені робити? Виламати їх? Ну, давай, спробуй. Джобал підійшов до внутрішніх дверей і уважно їх оглянув. Хм, з тараном і двома десятками міцних чоловіків я спробував би. Проте не розраховував би на це. Джил, ці двері були б доречними у банківському сховищі, і їх добирали спеціально для цієї кімнати. У мене є одні дуже схожі, вогнетривки у моєму кабінеті. Що робитимемо? Битимемося в них, якщо хочеш, але тоді ти просто поранишся. Я збираюся глянути, що затримало нашого приятеля Буна. Проте варто було Джубалу визирнути в коридор, як він побачив сенатора, який поспішав до них. «Вибачте», – сказав Бун, – «потрібно було примусити херовимів відшукати вашого водія. Він був у кімнаті радості, обідав. Проте ваше таксі чекає на вас саме там, де я й сказав». «Сенатора, ми маємо йти, зараз. Чи не будете ви такі ласкаві передати це єпископу Дігбі?» Здавалося, Бун стревожився. «Я можу зателефонувати йому, якщо ви наполягаєте». Проте вагаюся, чи варто це робити. Я не можу просто перервати особисту аудієнцію. Тоді подзвоніть йому. Ми дуже наполягаємо. Проте в ту ж мить Бун був врятований від труднощів. Внутрішні двері відчинилися, і звідти вийшов Майк. Джил глянула на його обличчя і закричала. «Майку, з тобою все добре?» «Так, Джил». «Я скажу Верховному єпископу, що ви йдете», – сказав Бун і пройшов повз майка у меншу кімнату. Він з'явився знов. «Єпископ пішов», – заявив Бун. «У цьому кабінеті є запасний вихід». Бун посміхнувся. Як кішки та кухарі, Верховний єпископ пішов не попрощавшись. «Це жарт. Він каже, що прощання не несуть цьому світові радості». Тож ніколи не прощайтеся, Не ображайтеся. Ми не ображаємося. Проте прощаємося зараз. І дякую вам за винятково цікавий досвід. Не проводжайте нас. Упевнений, що ми самі зможемо знайти вихід.